ثم اما بعد. Khotibillah rahimani wa hamdalahu wa ta'ala wa barakallahu fiikum. Masih kita dalam membahas prinsip agama yang kedua. Sebagai ahammul asan perkara yang terpenting dalam prinsip agama ini. Yaitu amar Allah berajtama'in fi al-Din, dan nahi an tafrak fihi. Firinda Allah S.W.T. untuk bersatu di atas agama ini, dan larangan Allah S.W.T. dari perpecahan di dalam agama ini. Fabayan Allah haadha bayanan syafian tabhamhu al-awam. Yang mana Allah Swt telah jelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang gamblang dan memuaskan, yang bisa difahami oleh orang-orang awam. Apa dalilnya kaidah ini? Kerana min qaidatin sahihatin illa bunyat al kitab was sunnah. Tidak ada qaidah yang benar Qaidah ilmiah Qaidah yang dibangun atas ilmu Kecuali Dibangun di atas Dalil daripada al-Quran dan as sunnah Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Sheikh al-Bani wa, wa ta'ala Kata beliau Ayu qaidatun ilmiah Ayu qaidatin ilmiah حينما تكون قاعدة علمية حقيقية فهي قائمة على أدلة شرعية ليس مجرد أو ليس مجرد fikر أو hewan قاعدة apa saja atau قاعدة yang mana saja yang termasuk قاعدة ilmiah? Yang ketiga itulah yang untuk dikatakan sebagai kaidah ilmiah secara hakikatnya maka tentunya kaidah tersebut harus dibangun di atas dalil syar'i dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nyatalah kaidah tersebut sebagai kaidah ilmiah tidak sebatas pemikiran atau tidak sebatas daripada hawa nafsu Sehingga semua kau semua perkara prinsip pokok dalam agama ini kembali dan dibangun di atas Al-Quran dan juga as-Sunnah as-Sahihah. Apa dalilnya prinsip yang kedua ini? Pemerintah untuk justinal dan larangan dari perpecahan. Fantasi kehidupan yang Imran. Yang kedua, buah-buahan. yang kedua, Kira Quran ataupun Sunnah. Wala tapi kau yang setuju. Terhidup. Menjadi nak. Menjadi Roda Rom, ولا من المشيعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شياء كل هزب بما لديهم فريحان. Lalu yang ketiga, bukan. ده وزين ان شاء الله يكون في الراسول ان شاء الله زي untuk menegakkan agama ini dan tidak terjatuh ke dalam perpecahan syarra lakum min din mawassabahu nuha wallazi awhayna ilayka wa mawassaina bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu din wa la tatafarruqu fi bisaba syura yang keempat mengenai Fayhab bata, fayhab bata, selayaknya untuk kita menghafal usul dengan dalil itu Ahsan Tapi, karena masumat ada jelasan atau muallif jelaskan di sini, bayi Nabi Allah wassalam, bayi dan syafian, terjelaskan dengan penjelasan yang kami bilang dan jelas, yang difahami oleh orang-orang awam dari Al Quran ataupun Sunnah, prinsip ini. Tapi. Tidak untuk melengkapi nanti Dari-dari ya, yang berkaitan tentang masalah ini Demikian pula masalah yang pertama Dan setiap masalah il Untuk melengkapi dengan Dari-darinya -dari Saya barangkali ada Atau masih ingat Apa yang kita sebut Ada Tapi surat Al-Anbiya' ina hāzhi ummatu kum umma waḥida, wa ana rubku mufa'budun. Ummat yang satu tidak berpecah belah. Dari yang ke Abu Ja'far atau Akhij Ja'far. طيب حديث رسول الله صلى الله عليه yang disahihkan oleh Imam An-Nadhir bin Allah Taala dalam Musnad Imam Ahmad bin Yahya. Baik. Dan ingat riwayatnya yang kena buat apa? Kita nak angkat lagi nampak hidung, nak rasa hidung, masa hidung masih rasa rasa ambian. Tapi, adik, siapa Baya, siapa? Sahabatnya? Siapa sahabat ni? Siapa pergi yang akan membuat binasa kita sebagai binasa umat yang terdahulu itu ketika terjatuh ke dalam iftiraf perselisihan menyisihi jalan yang benar yang hak yang digawa oleh para nabi itu yang ke enam, yang ketujuh usama Tak apa, -apa merujuk jadi Abu Krimah. Maknanya, ada yang apa? Abu Man? Abu Jebra? Abu? Abu... Faris. Jadi sebenarnya kita bersunah. Yang sampingnya ya Abu. Entuh, Abu Man. Tapi, eh, tapi haji ibad ibisal ya. ما روح ابداود بن الماجه من جعش منكم فسير اختلافا كثيرا فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين عبدو عليها بن راجل طيب انك تجو انك تجو Uuran. Aku you... ada yang menambahkan yang ni. Hah? Tapi hadis Abdullah bin Mas'ud yang ditentukan Imam Bukhari. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذه صرات مستقيم وخط أن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه الصبور ثم ترى طوله تعالى وأن هذا صرات مستقيم فاتبعه Walaupun tidak bersubahat, kita farrak dengan sebiji. Yang lain ada yang nambahkan. Tengok surat Al Imran. Walaupun kau yang terfarrak dan berbeza dari apa yang mereka dapat, dan mereka tidak mengikuti Jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai. Setelah datang kepada mereka, petunjuk. Sepuluhnya, yang sebelas ada yang menambahkan Muhammad. Saya, wajah saya menjadi habliday jami'ah, ولا yang sering disebutkan. Sudah sebutkan tadi. Nomor yang. Yang lain. Jadi, kulhadisabi dalam nama. Termasuk yang lebih sering, lebih jelas. Berseru, "An'am, ini yang mereka farrak minhum fi syi'." Ini yang mereka farrak minhum fi syi'. Orang-orang yang mereka muncak agamanya, muncab belah agamanya, tidak ada tanggungjawab engkau sedikit pun. Tidak ada pertanggungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang mereka muncab belah agamanya. Jadi, kalau di surat Al-Bajna, surat Al-Bajna. Sila lihat. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ تَعَالَى. Maka beliau yang sembahnya syurga. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ Allah taala alam syubuh. Itu sekian daripada dalil. Yang menguatkan tentang prinsip ini Itu prinsip Bersatu di atas agama Dan larangan untuk Berpecah belah Sehingga penjelasan ini sungguh sangat Gamblang dan jelas Ayu dalilin curit ya. Dalil apa yang kau inginkan Bukankah Al-Quran dan As-Sunnah telah jelas Menerangkan tentang prinsip ini Prinsip Ijtimah dan juga larangan dari perpecahan, jamlang dan jelas. Hampir dilewati oleh setiap kaum Muslimin ketika mereka membaca Al-Quran. Demikian pula ketika mereka bernyanyi hadith-hadith tersulitlah sedang langsung. Mungkin kata beliau: "Wanhaa anna kuna kaladina tafruk wa'xtalafu qablanaa fahalaku". Dan Allah melarang kita. Agar kita tidak seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita sehingga mereka binasa. Wahdakur'annahu amalal musliminabil istimahifidin dan Allah swt menyebutkan, memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama ini. Wa nahahum anitafarrikihi. Dan melarang mereka untuk berpecah belah padanya. Al Istimahu Rahmah ya Al Istimah Rahmah. Wal Ikhthilafu Adab. Bersatu di atas agama ini rahmat Allah. Tetapi sebaliknya berpecah dalam agama ini merupakan azab. Ada pun hadis yang mengatakan. Ikhtilaf umat rahmah perselisihan umatku ini rahmat la aslahu asla kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala hadis yang tidak ada asalnya tidak ada pangkalnya bagaimana untuk dikatakan bahwasanya perselisihan umatku itu rahmat sementara Allah Subhanahu kan, ta wa taala firmankan wa lakunu kalladheena tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'ahumul bayyinat Jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang Yang mereka berselisih dan berpecah belah Padahal sudah datang Kepada mereka penjelasan Kemudian Allah SWT telah katakan Wa ula'ika lahum azabun azim Bagi mereka Azab yang sangat besar Bagi siapa? Liman ikhtalafu Waftaraku Bagi orang-orang yang berselisih Dan berpecah belah Sehingga bagaimana untuk dikatakan perselisihan itu rahmah Menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Menyelisihi hadis Rasulullah s.a.w yang sahih Innamah ahlakamankanukabilakum Kataratumasa ilihin Wakhtilafum ala anbiya'ihim Sehingga itulah yang membuat binasa Umat-umat yang sebelumnya, karena terjadinya perselisihan Mereka terhadap para nabinya Tanyi الإجزماء الإجزماء رحمة سبقى رحمة والاختلاف والتفرق عذاب والبلايا سوء عذاب دان سبقى عند رفد الله سبحانه وتعالى تنيم Dan sebab perpecahan Alhamdulillah Rahimahnya Warahmatullah, kata para ulama diantara dua imma liadamil amalil bilalmi dikarenakan tidak beramal dengan ilmu, sehingga diantara kelompok manusia mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka yang pada akhirnya menggiring dan menyeret mereka kepada perpecahan disebabkan tidak adanya amal terhadap ilmu yang mereka miliki dan jenis orang yang seperti inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala innalladzina yaftumuna ma anzarna Minal bajinati wal huda nasyugui orang-orang yang mereka menjemunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk mim ba'dima bayyanahu setelah hal itu dijelaskan kepada manusia fa ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun maka mereka mendapatkan laknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang berhak untuk melaknatnya surat al-Baqarah di juz yang kedua Allah SWT sebutkan tentang perceraannya sehingga sebab yang akan terjadi dan mengiring manusia kepada perpecahan dan ikhtilaf dikarenakan tidak ada pengamalan terhadap ilmu yang dimiliki sehingga akhirnya menyeret dan menjatuhkan seseorang kepada perpecahan dan sebab yang kedua terjadinya perpecahan dan perselisihan imma li'amalin bila ilmin karena beramal tanpa didasari dengan ilmu ya di antara mereka mereka di antara kelompok-kelompok manusia mereka mengamalkan suatu perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu menyelisihhi ilmu sehingga tentunya akan menyisihi manusia yang lainnya yang mereka mereka beramal di atas ilmu. sehingga dua sebab itu dah sebagai sebab yang terbesar yang akan terjadinya perselisihan yang ada. Oleh karena itu kita lihat perselisihan-perselisihan yang ada, perpecahan-perpecahan yang ada yang kita saksikan di zaman kita. Bain ahli sunnati wal hizbiyyin wa ahli al bid'ah wal ahwa' Karena berpros pada dua ini ya. Ima karena mereka tidak memiliki ilmu Dalam bab tersebut Atau imma karena mereka beramal Tidak didasar dengan ilmu Sehingga dengan dua perkara ini dan prinsip ini Maka kita Berpecah Berselisih berbeda Dan tentunya yang namanya Ikhtilaf syarf Ya, ketika beliau salat Di belakang Uthman ibn Affan Yang seharusnya salat tersebut Dia kosar dua rokaat ya, Beliau salat di Mina dengan Uthman Empat rokaat Padahal para sahabat tahu Rasulullah SAW mengkosar Ketika dahulu bersama mereka Para sahabat tapi Uthman Salat seperti orang muqim Dengan empat terukah Tetapi para sahabat mengikutinya Karena itu izdihad Anil imam Sebagai izdihad dari orang-orang Yang pantas untuk berizdihad Dan sampai pada derajat izdihad Sehingga Kata Abdullah ibn Mas'ud Al-Ikhtilafu Sharrun Persibisian itu Jelek perselisihan itu sungguh amat buruk al-ikhtilafu tushattitul qulub wa ummah perpecahan itu akan memecah belah hati dan akan memporak-porandakan umat ini itu dengan perpecahan tuhin Sungguh khodifillahi rahimani wa rahimakumullah Di antara bahaya-bahaya ikhtilaf, tafarruq disebutkan oleh para ulama dan sebelumnya kita harus memahami bahwasanya di dalam tafarruq wal ikhtilaf ada perbedaan Di antara yang disebutkan oleh ahli ilmu tentang perbedaan tafarraqu wal ikhtilaf yang keduanya pada asalnya dilarang oleh Allah Subhanahu ta wa taala wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu tetapi ada sisi iringannya ya. ada sisi iringannya karena di sana ikhtilaf ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan tetapi semua jenis iftiraq mazmum fi syar'i dicela dalam syariat ini semua jenis perpecahan dicela adapun perselisihan ada di sana perkara-perkara yang dibolehkan ya. seperti ikhtilaf fi din berselisih dalam perkara-perkara pokok dalam agama ini ini sebagai perkara yang haram untuk kita berselisih ya harus sepakat dalam perkara-perkara yang merupakan pokok prinsip dalam agamanya. Tapi di sana ada ikhtilaf yang dibolehkan di masaail al dalam perkara-perkara ijtihadi. Yang kita kenal sebagai ikhtilafu tanawwu' dan juga ikhtilafu afham Perselisihan yang dibangun di atas dalil dan presisihan yang berkaitan dengan pemahaman. Yang pemahaman itu didasari dengan pemahaman frasa ra'una bukan pemahaman kita pribadi. Maka masih diberikan untuk atau diberikan kelonggaran untuk kita berselisih, berbeda. Ikhtilaful tanawwu yang antum ketahui di dalam bab fiqhiyah Perbezaan dalam pengamalan-pengamalan sebagian perkara fikih ya, seperti bacaan-bacaan dalam doa istighfar, doa ruku, doa sujud, kemudian tasyahud. Di sana banyak riwayat yang menerangkan tentang hal itu. Dan selama itu dibangun dari, dari yang sahih. Yang diterangkan oleh para ulama Boleh untuk seseorang memakai dengan salah satunya Makin ada ikhtilaf yang diperbolehkan Yang disebut tanawu Dan juga di sana Afham Persilisihan dikarenakan berbeda Memahami dalam suatu konteks hadis Yang semuanya datang persilisian itu Dari para salafun as -saladah. Dari para ulama Bukan dari pemahaman kita pribadi. Tanya seperti bagaimana para ulama memahami tentang irsal wal kabut setelah rukuk, kemudian dia bangkit dari ruku tidal, apakah tangan dikembalikan dalam posisi tangan kanan di atas tangan kiri bersidekap? atau dia lepaskan. Nah, ini terjadi pemahaman yang berbeda dalam memahami hadis ini. Dan pemahaman-pemahaman yang lain yang berkaitan dan bermula dari memahami suatu nas yang sahih, tapi di sana banyak riwayat dari para sahabat nusfah yang berbeda dalam cara memahaminya. Sehingga kedua ini yatanawu dan juga faham bukan sebagai ikhtilaf yang tercela. Tayib. Yang perlu kita memahami adalahun ikhtilaf yang terlarang yaitu ikhtilaf dalam perkara-perkara prinsip-prinsip pokok yang disebut dengan ikhtilabul tadad. Hmm. Perselisihan yang bertolak belakang dalam prinsip-prinsip syariat. Tayib, atau prinsip manhajiyah. Seperti itu. Sehingga tafarruk asyad minal ikhtilaf. Perpecahan lebih berbahaya dibandingkan dengan perselisihan. Oleh karena itu kata ulama Kullu iftirakin ikhtilaf. Walal aqs. Setiap perpecahan adalah perselisihan. Tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya ketika ada sekelompok manusia yang mereka berpecah maka otomatis berselisih ya, ada orang yang pecah, kemudian sama sejalan gak mungkin ya? awalnya berselisih karena adanya apa? perpecahan adanya lain kubu istilahnya lain kelompok yang satu pesona gadis, yang satu telaga murni. Ya. Atau yang satu lagi lemah abang. Dan yang lain. Terjadi perpecahan. Sehingga dari perpecahan itu akan menghasilkan membuahkan ikhtilaf, perselisihan. Tidak ditemukan satu jalan. Itu awal. Terim. dan juga atafarru sababun atau sebab دخول النار, sebagai sebab seseorang masuk neraka yang disebutkan dalam hadis iftiraq tadi setaftariq ummati Ila thalathin wasaba'ina firqatan Illa millatan wahidah Manhum ya Rasulullah Man ka'ala Ala ma ana Al-yawmu ashabi Itu bahagian daripada Tafarroq Dan juga Tafarroq bin Assyaitan Yang datang dari Hizjabir Rahu Muslim aina syaitan qala ayasa ayamdu almusalluna fi jaziratil arab walakin fi at tahrish bainahum tetapi syaitan masuk dalam celah tahrish memberikan perpecahan di antara manusia tengin sehingga perpecahan itulah akan menyeret kepada perselisihan khawatir fillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wabarakatuh sehingga prinsip yang kedua ini adalah prinsip yang sangat agung yang menyatukan hati-hati ahli sunnah dan, ya. dan juga Allah SWT dan Rasulnya tidaklah membiarkan manusia begitu saja ketika menyampaikan bahwasannya akan ada perpecahan dan perselisihan, melainkan dengan menunjukkan jalannya Buat Anissa, Allah Subhanahu telah sebutkan jalan keluarnya. Fa'in tanazatun fiche'in farudhu ilallahi wa rasul. Jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan juga kepada Al-Rasul, Sunnah. Antum dengan anda berselisih dalam suatu permasalahan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat kembali. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membimbingkan, bagaimana Bimbingan para Salafun Salih membimbingkan, sehingga apa intihar atau intiharan nizak wal ikhtilaf. Selesai perselisihan, selesai perpecahan. Jikalau masing-masing kita mau mengikuti perintah Allah SWT, anjuran Allah SWT untuk membalikan perkaranya ketika kita berselisih. Tidak gontok-gontokan. Duduk. Kita akurkan kembali. Kita lihat kembali. Kita buka kembali maklumat yang ada, ilmu yang kita pelajari berdasarkan al-Quran dan Al sunnah. Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Enak tidak? Selesai tidak perselisihan jika kalau semuanya berpegang teguh pada hal itu. Tanya. Tetapi tentunya terdapat syirat, tahrish, al-hawa, hawa nafsu yang membuat seseorang tidak kembali pada ayat ini, tidak memperhatikan ayat ini. Demikian pula Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya. Fatinhu ma'iyashminku fasyaruktilaban ketiara. Apakah cukup sampai di situ? Faaleikum bissunnati wa sunnatil khulafaur rasulina al-madhiin. Tujan keluar. Bukan itu saja. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain. Ini <tip> dari kunfiqum Shayain. Ma intamasyak tum bihi ma lantabilu abada. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Yang jika kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya Tidak akan kalian tersesat selamanya Kitab Allah wa sunnati Kitab Al-Quran dan sunnah Jalan keluarnya, sudah ada Sudah ditunjukkan Tetapi at min Allah Ya taufiq daripada Allah SWT Masing-masing kita sudah tahu jalan keluarnya Penyelesaiannya sudah ada tapi siapaakah diantara kita yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankannya? Ya. Nasehat Allah Taala taufik banyak-banyak untuk kita mohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas fitnah hindari-hindari daripada perpecahan-perpecahan yang ada. Ya. Jikalau kita semua kembali pada Quran dan Sunnah dan mendengar atau nasihat, arahan dan nasihat dari para ulama, para ahli ilmi, para tabib ilmi Maka jelek perpecahan itu, jelek perpecahan itu. Dan tidak akan adanya taawun, tidak akan adanya bahu membahu jika long sudah berpecah dan berseisi. Yang akan kita sebutkan nanti Sebab-sebab Yang akan mewujudkan ikhtilaf atau Iktilaf Persatuan Dan kerukunan diantara kita InsyaAllah dalam Pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala adham InsyaAllah